بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْاَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَّقَوْا فَرُمْدِ يَهُودِيَانُوا آگستا ہی اللہ زکر اکڑوا چکم دا اللہ پشان کے اکڑوا اگستا ہی اللہ زکر چ دې دا الله لا سنه خیر نه باندې نعوذ بالله من ذلک الله تعالی وخین غل دې تننترې ورګې الله تیم ذات دې دې کریم ورګې دې اهل کتاب ودا چې يهوديان دې ويسيان دې غل تعالی فرمای ولو ان اهل الكتاب که چره دی احلی کتاب و آمنو ایمان روڑه وی اینو ایمانی ہو پا خلو کتابون و مراد دلتا ایمان پا نبی علیہ السلام ینی پا نبی علیہ السلامی ایمان روڑه او پا دی قرآن باندی ایمان روڑه او وقت قو دی کتاب و زاند نبی علیہ السلام دنا پرمانی نبچ کرده وی چې نبی عليه السلام د سيزونو حکم کاوه نه اوه منه لوي او چې د کومه دي منه کول نه داغینه منه شوي فرنا الله فرمای لکفرنا عنهم سیئاتهم موږ بلې کړو د دینه د دی اغترچي ګناونه مکه چې د دینه سمره ګناونه شوي دي د الله نه پرمانه کېږي نه ایمان باندې او پا سبب ده اسلام بانده اغا ترشوی طول با اللہ ماب کرو زکا اسلام دا سشده چه داما قبل طول گناونا ختمه زکا ایمان او اسلام دا نیکی دا حسنا دا او حسنات چری د گناونا ختمه نو یو وی یو پایده بایده چې چه ترشوی گناونا با ماب او اخر وی پادایدا شي او الله فرمای ولا ادخلناهم جنات النعیم دی با اخرت کې مون داخل کړیو اغباو ذنیمتلود نو خلاصو او حاصل د نبی اسلام په اتباع او قران باندې ایمان کې د دې سر پیدا وترشي ګناونه به نه مخیو او آخرت کې نعمت نه به او بیا مزید الله خبره کوي ترغيب ور کوي دا د دې باره کې خبره کوي الله ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجيل وما انزل الیهم لا کل من فوقهم ومن تحتهم رجلهم ده کې الله یا نه کچریدی تورات اغا اغه نکړلې وکامت اصل کې ویل او شه نه ول لکر سپیګر دنده داوس کګره نکامت عربه کې دته وي دا مکمل نه او د تورات دی غول د پانی نه کیږي نه هغه کې څه او پاګه عمل کړي او هغه کې دوه قسم خبرې وي یو د دې لپاره مستمر عمل او د دې لپاره کامت د نبی صلی الله چې د ایمان نو پاګي عمل کولې و والا په انجيل باندې جین کوم دوه قسم احکامات یو عام احکامات و یو د نبی له سلام متعلق چې کله هغه شي دا د ایمان خبره نه پتو راته کوي جین باندې ام دته شو چې پاګي باندې د مکې نه عمل کړي او پاګي باندې بیا چې کله د نبی له سلام باره کې خبره وي نبی له سلام راغلي وي ایماني پرولې او چې بیا ایمان نوړې وما انزل الیه من ربهم نو چکم د پیغمبر اسلام کو واسه تبع نزل شوی چې هغه قران او احادیث دي دی د دین اقامت کړي وه هغه برابر کړي وه مطلب دا, دا, دا دی قران کې چې دي پاګې باندې عمل کړي وه او ذکرنګ نبی علیہ اسلام ته چې کوم احادیث ورکړي شوی دي هغه تم اشاره د پاګې باندې عمل شوه نو الله تعالی فرمایي چې تورات او انجيل باندې مخ په خپل وخت او بیا چې قران راغله وي جناب رسول الله حديث په دي باندې عمل کړي نو الله وي پېدا به سو لا کلومن فوقهم الله وي دې په پاشمن قران کو خو. بارانو با په پراوري دل پسونه په برابر وو ومن تحت ارجلهم او د خپل دLambda په ام پسل بارازر غنیدو زمه کې په پسلو نه نو یو مانا داشوالک عبد الله بیا پاس په دا معنا کړی دا چې د پاس او د لاند نه خوراک برنه باران او د لاند نه پسلو نه او وېما معنا تفسیر کبیر کړی دا لاندې دی باندې نه خوراک او نه د دې مطلب اغذاده چې دې ته په مسلسل خپه اسانه سره رزق ملاوي دو غیر پیر بددې نه د رزق اسبابو دیر اسانه سره به دې ترزک ملاوي دو لاندې باندې ناده رزق دک مطلب شه وګوره دا الله دې بارګوي داخلي کتاب مبارک چې سرکش خلق دې الله وی کې تبای کړو لاندې باندې ربه قرآن کو نکچری یو مسلمان په قرآن باندې صحیح عمل کوي نو هغه تبع الله تعالی څنګه رزق نور کوي خبر ازین راضی دې خلق داوي چیر خپل بچی قرآن تک نو سبا دا انگریز پا دی تعلیم کی سر بڑی زکتی اللہ وی نچه سوک دک که او عیسایان که چر زمان کتاب و قرآن اغیر صحیب رابر کلو دروس عمل داگی پا تعلیمات و کلو نو لان دی پاندی نبی خوراکو نکون نو مسلمان تبا اللہ تعالی سنگن ورکی خدا دا دا ایمان کمزوری دا او دی احمل کتابو تا دا زک خبر او کلا چه تاسو تپت چې دد اوله ما اوبا حق ځکه نختاره کو د نه اسلام باره کې چې دی یارو دا مونږله ک میډالله راځې نو دا به خمی شي زموږ دا تخپې به نو الله چې تاسو ایمان را دا به خمیگی نه بلکې دا به سواژي تاسوته به ریزک بلکوک د لاندې باندې د میلاېږ دا به خمیږ نه ستاسو د اسباب په نور سوا شي نو دد شوي دی چې به ایمان نه راړو نو د دغه وج به نهراړلو. چې زمونږ درې ځکه اسباب به ختم شي نو الله وینل نه او بیا مله دا خبرهات مو ساته چې کوم خلکو دی کې ایمان وروړي نو را عاي ژوندۍ الله خسته کړ دا او پره هر و ور کړل دا لکه عبد الله ابن سلام او دا څنګهږي پي هوځيانو کې او په عیسایانو کې دا څنګهږي نجاشی چې کوم هغه ایمان وروړي هغه الله څخه علاوه دغه ژوندۍ او د سکونه ورکړي او چې کوم نه ده نو الله دې لګړي دي او دا یان ساده چې دا الله تعالی د یو خاص قوم باندې خبره کوي د اخلي کتاب مبارک دا مستقل قانون نه لري نه کجری اوکه مثلا د قران په تعلیماتو مستقل عمل وکاو او دسه حکمت د وجنه الله تعالی په در باندې درزک تنګيره واستې نو دا بنوای چې ګوره دا خود قران ما ده درو زکه دا وعده دی یو خاص قوم سره دا غی بارکه دا الله وی کچره دی دومره همت کړې په دریو کتابونو باندې عمل په ټیم ټیم کړې ونه الله هم به سره ده صنعت کړې نو کچره یو سړی مسلمان نه صرف قران باندې عمل کوي نو دا د الله په دسرم د خیر معاملکه د رزق بارکه او د آخرت بارکه خو د دنیایي بارکه الله لګتن ګिरा واست نو تاسو تماوې دسه حکمت دوجې نه او د اواده د حکومت سره دانو په ايات باندې بیا اشکال ناراضه لکه کومغا تاسو وګورئ د نه بي السلام زندګی نو هغه د وخت سره تنګیو تنګیو ام بیاو باندې مصعب راضي نیکان خلق باندې مصعب راضي نو له اجازه دسه حکمت دوجې زکه مصعب دا صرف داني چې الله تناو هي کله د ګنا د مقبول لپاره کله د مرتبه د وجودولو لپاره او کله دیو انسان دا عذاب دا پار او کله دا رسوائی دا پار نو دا با نوائی چه دی انسان بانده گوره که دیخو سڑه وی نو پا دا با تطلیب نرا تاو دا دا رزق با پرا خون نا نا دا اغی دا پرا بلا وجی که دیشی اللہ فرمائی من هم امت مقتصدا نو دیز خبره وو رو ہے دی تورات بانده عمل سکه دا اغیف تعلیمات عمل سکه اغیف بلکل مخرف که اغه بالکل برباد کده الله کی داله لیکلې دغه نه ځانه وکړو معنی بدل کړي انجن باندې عمل <سؤال> سکه اغه بالکل اوس اناجی لري اربا چې کوم صحیح انجن له انجن پر نباز نوغه ته دی دا انوري سلوط په خپل قوت لیکلینو دا د دې کتابن دي او په قران باندې عمل سکه الټه د نبی رسول مقابله کړی دا الله تعالی فرمای چې منهم امه مت و کثیر منہم سا ما یعملون دے کے ډیر لک خلق هغه متعدل نه میا نرو دے لک عبد الله ابن سلام شیعهودیانو کې او نجاشی بادشاہ سو په عیسایانو کې و کثیر او علاوه ډیر خلق په دې او عیسایانو کې سا ما یعملون ډیر بد آغا اغدیی دا اللہ دے ار عمل چې هغه دی کې چې هغه د الله په کتاب باندې تحریف ته او د الله تلک واستاخذا او دکرنگی پہ انجیل کی تحریف دے نو اللہ وی دیر خلق پدے که اغا برباد عامل والا دی چی دا اغای عامل برباد دی نو اس اللہ دا دی آیات پاخر کے ہوئے چی دی که دیر خلق دا اغای عامل برباد دی او نبی علیہ السلام و تعلیمات ہو عامو دا خوطا استفاد دا چی نبی علیہ السلام پیغمبر و تولو تا تول دنیا تا پیغمبر دی و شمول دا احلی کتابو بانده نی چ ډیر په کې بد عمل دي نو خامخدا انسان ذهن تدارزي چې کله بوج ته سړي باندې کې شي دا احکامات اورا سوال لکه تفسیری کبیر نمدا معلوميږي نبی له سلام د حديث مفهوم دې چې دا ډیوټی ماته اوله شو نو ډیر بوج په ما باندې د رسول ده په چې کله آيات دا آيات الله نازل کده دا چې کوم آيات ترجمه اور څه کو نو الماته اطمینان او سکون ملو شو خبره م او بل دا دې چې دې په قبوللنه ولټا به اشکالات کول په قران باندې تورات او انجیلې बर्बाद کړو نو نبی اسلام تو سلام د انتهایی پریشان نو دې آیات کې الله دو خبرې کوي یو خدا دې چې الله بس تا حفاظت کوي د تعلیمات ا یو مسله دا کدي کې پاسکان کان ډېر خلک دي نو تاسو زړه نشي درکول او دوی دا دې چې تسلی نبی علیہ الصلوۃ تا الله تعالی ته آیات کې هغه ورته او تیجی ورته په دعوت باندې نو الله پرمایا ای ایه اے پیغمبره بل تو قرث ما انزل الیک من ربک ټول هغه احکامات چې کماتہ ده الله ده طرف استاد ده رب ده طرف هغه نازل کړی شوی دي او د بیان چه نبی علی سلات سلام دین پورا پورا را رسول رو. نبی علی سلات و سلام طول زندگی مبارکا دد دین ده پارا وقف کرده. طول زندگی مبارکا نبی علی سلام پد دین بابنده لگه دلیر. او آخر که چکلتو نو ده حجت الویداکو مکابن نبی علی سلات و سلام طول گواکرو او طول صحابو تهوی علا حلب اللہ تو خبردار خبردار تاسو تماد اللہ دین دروه او دغه کول ته اعلانو وکړه چې پالي وباله شاهد الغایبا څوک چې پتا څه کې غایب غایب دي نو حاضرین دې دی دادین دین اگې ته ورسئ نو صحابه او مخې رسول دی نو دغه وجه حاضر لیکل دی. کو څوک دا و چې نبی له سلام کوره دین نه رسول دی نو دا انسان درو جن دي نبی له سلام کوره دین را رسوله دی او د حجۃ الوداع کو مکبه نبی له سلام صلی الله علیه و سلم په دې دي او صحابه ته د عظیم ډیوټ بیا څارلی دا چې د مخکې تاسو اور نو الله پرمای بل لما انزله الی ته اور اساو هغه چې کومه تا نازل پلی شی وی دي مربک د طرف درفستانه وا و لم تفل او ای پیغمبر کدا کار دی اونکو کدا کار دی اونکو دا رسول چې کوم الله نازل کړی دی مکه دے متکلن مطلب پیغمبر ورکار نه کوي او بل فرض کدا چې دی اونکلون نو پما بل لا رسالته تا جاء الله یو حکم منرسو یاو حکم کې کیمرہ نو لنکا یاو حکم یو پیغامہ الله دا دین پورا را رسوله او دا هغه حق ادا کړلې لکه حجۃ الوداع موقام نبی بیان کړل هغه تفسیر واکې حجۃ بیا چې مو کوي والله یازم من الناس واللہ الله تعالی چه دی یاس نکاسته عزت پکې د دې خبرې چې دا خلقت کا بکی ددی خبری خلق قتل کی نو دا طاقت لري نشي چې کله دا آیات نبی علی السلام تو ته نو نازل شوه نو د نبی علی السلام په عزت کې دوه او بیا تفاسیر الکل روح المعانی چې کله نبی علی السلام مکه کې نو د نبی علی السلام چې کم درو ابو طالب سے نو هغه پد بنو هاشم نبي عليه السلام دا نبي عليه السلام د حفاظت لپاره کسان لگل او د پیغمبر علی السلام حفاظت وکړو او بیا مدینه کې مدینه کې صحابه هم حفاظت کو د نبي عليه السلام بلکې الله دې مونږه تاسو ټول وګړي کچري لاله اوس نو ال تکي اغس تن اوسمشت په هغه باندې استوانه تل حرس لکلي لی یعنی اغس تن چکه م سره بد نبی علیہ السلام چوکیداری کیرا چکه له نبی علیہ السلام تو سلام نو نبی علیہ السلام پکې او یو ستنه په اغه کې اغه تا استوا نه یې سریر وې پاګې لیکل شوی وې اغه باندې ګلکاری شوی وې دا پاګې باندې پرند لین کې سلوړ دي او نور ارشاد نویو اغه کې اوستوانه سړیر دا چې نبی رسول الله باندې سره اتکا پم کو او کله نه کله باندې نبی رسول الله په ستره مبارکاله تواجه شو آرام کو نو دا اوستوانه تل هر سره به صحابي راغې یا صحابه رالم نو د نبی عليه السلام په حفاظت به کو ایو باندې کې اوستوانه اوبود دا چې کوم نبی رسول الله باندې تبلیغ کو لګل تراله نو اغه په مختلفه ډلې راتلې او اغه خلک باندې ډلې نبی علیہ السلام با اوس تن سره کې نوې د اوستوانې او فوډه یې کړي دا ټول التکه هغه ستره او هغه کې یو اوستوانه عائشہ رضی الله تعالی عنها چې هغه سره نبی علیہ السلام ویل چې په جمعې جما پدی مسجد کې او زیدا سره کچره هغه ته معلوم شون په هغه د عمر فضیلت ته نماز چې په اوې باندې بیا قران دازی کړي او بیا 아이شه سب داخل راغوار دا عبد الله ابن زبیر تا او هغه بیا روکه متعینه شوه نو هغه مشته یو استوانه لو بابد چې ال تکي ابو لوبابه ابن قتا شوه او هغه ورسرزان تړلې او بیا هغه ځان تړلې او بیا داغه توبې بارکه ایتونه نازل <سؤال> شوه یو لسمی سفاری او بیا نبی اسلام پرانسته یو استوان حنانہ دا ودی هغه سره آغستان چه نبی علی السلام بو تردو والا بیان بی بیا چې ممبر جونشو نبی علی السلام پر جڑاشو وی جنلو آغز ای که آغز ای دفن شوید نو بہر حال دنبی علی السلام تو السلام حفاظت بگیدو او دک پا قسطوانتو الحرس سرا آغز ای با صحابه ناز نو نبی علی چې چکلی دار عیت نازل شو نبی علی السلام تو سلام دخیمین سر را او صحابه ته بس الله تعالی ضمان تاسو زوی انصری کو تاسو او پسې الله تعالی نمازه حفاظت ذمہ داری واغستا او دا بیا یاد ساته چې کله دا آیات نازل شوه دي نبی صلی الله تعالی و علیکم کو مختلفو جګړو کې په مختلفو طریقو سره په نبی علیہ السلام باندې اٹیک کړه دي په نبی علیہ السلام سره زره برابر تکلیف نه دي رسوله پاتې شو خبره تاسو ته مات ترجمه وکړه چې یا سه موقع الله بستا حفاظت کوي د قطال نه نوو رسول سلام دي قتل کړنه دا د قتل واده نور د نبی رسول الله سلام غوښنه شهیدان کړل او حق کې یا نبی رسول الله سلام د باز نور لقدي ول زهر والکرو په مقاوه نه نور تکالی په رسول خو نبی رسول الله سلام دي قتل کړنه نه زکه الله تعالی د خپل پیغمبر سره واده کړو چې والله یاصمکم من الناس الله بتا د خلقو وداوات برابر شویل او د نبی اسلام د سلام یو معجزه وا چې اس قسمه زر پیغمبر د خدای توور کړي نو الله تعالی پامای واللہ بیا عاصم کا الله تعالی حفاظت کی مینا ناسه د خلق ان الله لا يهدي القوم الكافرین الله تعالی هدایت نه قوم کافرانه ولو ان اهل الكتاب امنوا ولو ان كثر يكن اهل الكتاب امنوا ايمان راوي قران باندي محمد عليه السلام والسلام باندي وتكاوزان بچره مخالفت ددنا مخالفت دپیغمبرینه کړی لِكَرَّرْنَا عَلَيْهِمْ أَلَمْ نَبْلِغْ كُلَّهُنَّ سَيِّئَاتِهِمْ غُنَّاوَنَ دَهِرَ شِغُنَاوَنَ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَوْ كَمَا خَلَوْا يَمْ بَدَاخِلِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بَاعُونِ النَّعْمَتُ مُنْتَأَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ أَوْ كَثِيرِ اكِينَ نْدِي كَايَم كَળે والإنجيل أو في إنجيل باندي وما أو في آه قرآن أو آه قلمات في المنبر باندي ونزل إليهم چنا زل فيشويد دي دقواستي المحمد علی السلام من ربهم دجانب در رب ددينا دادري كاري كدوه دادري والمن شور منلوه فده عمل كدوه نو الله تعالی فرمایلا کلو من فوقهم نو خام خدیب خراث او من فوقهم د پاس د دینا په باران سرا من تحت ارجلهم او دلان د خود دا دینا په اغا پسلو سرہ او یادکه مناش پراخرج په ملاوی منهم اللہ فرمائی بازی دذینا امتن یو طول کے دے مقتصدتن موتدل دے میان رو دے انساق والدے دی و کثیرون او دیر منهم دذینا دی سا اما یا ملون دیر بدد دی آغا آمل یا ملون چی دی کئی چی آفا اللہ تا بخیل ویلین اوزو باللہ منزالی تحریفات وغیرہ دا دیرنا کرامل یا ایوہ الرسول وی پیغمبرہ بلیو ارسوا ماہا اٹول تعلیمات انزل علی کا جنازل پیشوی دیتاتا من رد بکاند جانب در افستانا ویلن تفعل اوکا کار دیو نکو بیل فرس پیغمبر خدا سے نکہی ہو بیل فرس کار دیو نکو نوما الله تررسه ته تا هنا رو پ د الله تلا والله وال تالا چې د یوسي مقعهفاازت ستائ دا چېاقتل کې د قه دتي نهدي محفوص سابي من الناس د خلکوونه ان الله نه اللله تعال لا يهد قول کافرين هدا نهகைي قومم کاجرتا یا ولا ولین یا الناخریین <سؤال> القوت المدین رحم المساکین الا ترزق کریم خدای پاک را دی چې کوم خبره ذکر شې الله چې په قران باندې عمل لې یا الله دغه توفیق مونږ ترای شي کوم درس کې را دی یا الله مونږ دغه لپاره شوا روز مندیو کریم خدای درزک د اسباب او نا روحاني اسباب کې یا الله لوی عام لوی سبب پراسته کتاب باندې عمل لې کریم خدای ستاپ کتاب باندې مونږ عمل نصیب وګره یا اللہ <سؤال> چکم بیان رواح انصاف والا حق بیانے والا خلق دی کریم اخدای خلقو کی منگراوی استاد تعلیمات و رسون کی منگا جور کی یا اللہ یا اللہ درغا چکم منازر و مشاہد دی چکم زی کدہ قرآن نازل شوی دی یا اللہ حرمین شریفین یا اللہ منوبرت بار بار بوزن یا اللہ درغا زیون منتوخے یا اللہ ترازیشی صل اللہ تعالیٰ لآخرا